Чи вгледжу ще свою країну, Чи, може, тут на чужині В зимі на вулиці загину І дзвін не вдарить по мені. Як ніч майбутнє непрозоре, На скелі я, навколо море. А як я легко б полетів, Хоч із розбитою душею, ген ген над рідною землею, над сизим килимом степів, Співає степ і все співає в душі еол на арфі грає, у сні угледіти б свій край і голос матері почути, о, сину, сину мій. Прощай, вже серце сповнене отрути. Упав би с криком я до ніг, І все слізьми сказав, що зміг. 13.08.1929 Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Ігор Мурашко, звукорежисер Оксана Рубанова. Київ, 2004 рік.